4 5. Foste tu quem prometeu Nunca mais me abandonar E na sombra da oliveira Juraste sempre me amar Mas o vento das palavras Leva tudo sem querer Só não leva a saudade Que ficou dentro de mim E arder Se já estás arrependido Esta pezinha de música portuguesa, damos beijos que me des, que te dei, que te daré ellos que me deste. Vamos, sirvenos para recibir a nuestra correspondente a la lugueses, Fernanda, muy buena tarde. Boa tarde, como estades? Ben, eu aquí xoxiño porque o noso Armando Topos un poquinho delicado Está se recuperando ali na casa Pero todo ben, grazas a Deus Hoxe temos bon tempo E que, que, aí tamén seguro que disfrutabdes do sol xa Sí, si, por sorte Por sorte pasou, falo de xober xa. Moi Temos un fin de semana de moito sol e precioso co Sancares todavía con algo de neve. Espléndidos, non? Es... Eh, sí, eh, sí, os Sancares calor. espléndidos, claro que sí Bueno, eh, sabes que xa falamos con Hugo, que nos deu un, noticias interesantes con respecto a, a esa a ese traballo de y, y, y implicados en, en recuperar por menos ou solicitar o mantemento de, de, de esa Torre de Torres. Eh, agora pois pues, eh Recibimos a túa crónica Dende BCRA, claro Pois, eh, por esa zona De Torex, aproveitando que Falaste des con Hugo, vou ir tamén mm. Non sé si, si Tiveste des, pois eh, Ocasión de falar tamén Con Raquel ou non? Raquel, falamos con ela personalmente eh, pero resulta que dixo di, dixonos, no é que resulta que o que mellor fala nesta caso <risa> o, o que máis, máis traballa bueno, nesta ambiente <risa> é o eh, bueno, <risa> excusou a, de a súa de participación ocasión, sí. eh, xa ved deso que é porque ten a xuventude notase e a ilusión que ten e uh -huh. o que lle gusta a historia este claro, a Hugo claro, claro. porque non sei sé si se vos falou tamén da recreación que fan no verán. na festa de No, non tivemos tempo, non tivemos tempo, pero pois, eh tedes que que preguntalle outro día porque no verán. Claro. Entonces fan unha festa de que fan unha recreación de, de dos maquis, dos fuxidos. Sí, sí, sí. como pois na vila e caracterizados. Se xa nos comentara sí, en outra ocasión precisamente de eso sí, sí, pero esquecime en un fun capaz de... de no, pero iso de... para, para, para outra vez, porque claro, claro, claro cousas claro. diferentes. Me imagino que bastante teria nesta ocasión pois confalaros da, da torre do estado en que está. ¿no? Moi ben, moi ben. Eh, nos vamos ir ali eh, tamén, porque hai un camiño, mm. que é o camiño da Antiga, Ah. que tamén queren recuperar. E sí, a sí, sí. asociación de veciños, Valdetorés, no, no, no. Eh, que bueno, son os que están aí constituídos, Comentúnos. pois leva moito tempo reivindicando uh -huh. para poder tamén eh, certificar ou homologar un camiño de Santiago que era unha variante do da, do que ven do camiño francés que ven polo Cebreiro. Non sen si ven eh, de unha vez que pasas a, un poquinho antes de alcanzar o pollo pois hai un desvío, un camín precioso que lle chaman, que vai pola casa de Chancia, uhum. e se coñese con o nome de, da Antiga, e pois eso é máis suave, porque evita subir o, o pollo. Eh, ven pois, por esta parte de Torés, e despois eh, viría con dúas variantes. Bueno, por, a que ven por Torés, por BCRA. Uhum. Entón, eh, eles tamén están intentando pois recuperar eso, Porque a verdade é que esa zona de Bezarrea é preciosa, é do máis, do, bueno, non digo do máis bonito, que todo é bonito, pero é unha zona que está un pouco descoñecida a nivel turístico. Uh -huh. e, e por aí tamén, que a torre de, con ese camín da antiga, que viría a dar aquí a pena maior, que por onde o queren traerles, eh, pois empata outro camiño que ven da torre de, de Doncos, que empata as dúas torres que tamén a asociación ten interese en, en recuperar, porque estiven eu por aí e eh, ensinaron levarome por donde, polo trazado, e un trazado pois eso, que hoxe, está coberto de maleza, pero que era un camín co que polo que tamén a xente de Tores ia hasta as Nogais. Uh, uh, uh. Perfecto. Então, sí. Sí. E ora queren que pois eh, recoñecer esa variante de Caminho de Santiago, porque Sabedes que por aquí ven a Vía Cúnich tamén, pero o, que non temos ningún camiño reconhecido polo Concello de, de Becerrea e Asnogais. <risa> o sea, pásanos moi cerca o francés, pero todas estas variantes que, pois, que supoñen eh, o supón sea, cortar por Lugo, pola nosa comarca, non hai ninguna a día de hoxe que este, que este recoñecida ou homologada. Perfecto, un cousa importante además. Claro que sí Eh, eh si o poñen en marcha, pois moito mellor, claro. Eh, eh sí, sí. A si, A ver se si a ver se me... o si consiguen, a ver se consiguen. No roboa, claro pois que si. Si, e pois eso, pois eh, logo eh, aquí, bueno, sabedes, vivemos un troido, hmm. este ano por primeira vez en, en moito tempo se fixe un pasacalles en Becerreá tamén A cargo desta asociación que temos de as candelas que son as que están organizando nadal uh -huh. eh, todas as festas locais que temos aquí sí, sí, sí, eh, sí. e fixeron un pois un desfile un desfile con, con un montón de, de disfracesentando eh, pois o que era a asociación de circo Muy foron eh, sí que tivemos concursos eh, pois eso que é aquí aquí tradicional perfecto uh -huh. Fantástico. disfrutando de desfile non. Sí, sí, estivo moi ben porque a verdade é que dá gusto que si non parece que que, bueno, se si non hai algo, non así algunhas rúas, mm. pois pues parece que non hai carnaval e é unha mágoa que pois que estas tradicións que teñen tanta arraigame aquí... Popular, que, claro. ...que se perdan, sí. Fantástico, sí. Bueno, e eh, iso, eh, aparte dos desfiles e de, do, do, do acompañamento, sempre, sempre vai ligado a cuestións gastronómicas se disfrute, verdad, non somente de, de, de Xantarres, senón tamén hasta do, dos doces de, de, de Entroido, non? Exactamente, aquí bueno, aquí o plato estrella deste tempo sabedes que é o cocido que estamos con todas as sí. as festas eh pois de Androlla, da, Androia, da en en Fontsagrada tamén, Fonsagrada, tuveron, claro, sí, bueno, sí, sí. ches de que en Fontsagrada coincidiulles moi mal porque tiveron muitísima muitísima neve e mm. a Fontsagrada está a mil metros de, de altura, altura si. Sí. Co cal si sí que me parece que lles entorpeceu un pouco ás ás ás mm. celebracións ou que todo o acompañamento, pero pero bueno, tamén con frío entra millor nunca. Si si, si non se <risa> sí, sí, sí. eres... emperrea. Sí. O no, si sí, perdona, Julio. No, no, sigue, sigue, sigue. Digo que nos embecerrea, que, eh, que tiñamos a primeros deste de mes, como sempre, o noso tradicional cocido ciclista, ah. que, que facemos unha ruta en bicicleta, así un pouco, pois, de moito monte, de moito barro, de moito... moi emboscada, porque pasase menos frío, moi técnica, sí. a nivel de mountain bike, porque está todo... todas as corredoiras e os camiños mollados, pero este ano tuvemos que aplazada para... teremos la hora no mes de marzo por mor uh -huh. da da neve. Sí, sí. Eh, e bueno. e o mismo, o mismo que en orientación. Tuvemos que mañá temos pois unha actividade uh -huh. tamén que tiñamos aplazada, preparando unha unha competición destas de orientación en bicicleta uh -huh. que facemos no club, pois pois teremos a Moi ben. Mañán para empezar a preparar, claro, marzo porque Fa, con este tiempo non imposible. Fa, a, fantástico. Oye, eh, mira, vénse me acabece unha cousa importante que me parece que pode ser interesante para vosotros posto que ah, acabo de falar co alcalde de, de, de Mondariz, eh, eh, celebran un campeonato, un campeonato que, que ten que ver co Taylor, orixes que lle chaman eles Mondariz, eh eh fano en maio, non? Pois o mellor alguén da, da asociación pode participar aí que, que parece ser que ten bastante prestixio e eh, eh, eh, eh, ten moito que ver tamén con, con non sei, por corrido non é moi longo me parece que son 10, 12, 12 ou 15 kilómetros eh, parece ser que é interesantísimo Mondarice é unha zona que, que ten un clima bastante axeitado e eh, eh, no mes de maio, pois, podería des, eh, intentar unirnos, pois, desde logo Trailorixes, eh, chamase Trailorixes non sei ai, xa, de, si, si sí, sí. Nos aquí pois eso, os trails eh, nesta época do ano, ademais no inverno, son, son moi recurrentes porque si sí que é unha forma de disfrutar da natureza que é moito menos fría que, que a bicicleta, por exemplo. Por iso, eh, aquí... teñen varios percorridos, ya, teñen varios, me, me parece que varias distancias. Me parece que empezan con 14 e termina con 60 km, o sea, ti. Pa, hai... 60 son moitos a pé xulio no, xa, hai no. que estar moi, moi, co, moi, entre... moi co, adestrados di, digo eu que, que mm, mm, xe, xa, hai que ver cuáles son as posibilidades ah. e, e ao mellor pode servir para, para un intercambio ou unha colaboración, non sabes? Pois sí, Digo, tenémoslo en conta, porque aquí sí que temos moito... Además que nos gusta moito as, as, a longa distancia, non, polo monte. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí que faise un montón. Vale. Con cal tenémoslo en conta. Sabedes que aquí temos xa na comarca un par de trais que me parece que non vos teñen falado nunca deles, eh? uh -huh. pero que coincide un no mes de agosto de setembro, sí. a inicios de setembro, claro, que enmarcan, claro, ainda claro. non ten de so programa, sí. que xamanlle precisamente CUNY, Vía CUNY, e é Baralla, no Concello de Baralla... Está, bueno, me parece que este ano foi, creo, que a terceira edición sí, sí, sí. y está tendo, organiza o Concello de Baralla, que hai xente nova, bueno, sabedes que ten un alcalde noviño sí, sí. eh que o, bueno o fillo do anterior alcalde, Manuel Capón, tamén chamase así, fillo, eh está traballando un montón y este trail, que tanto AP como después tamén teñen unha versión máis minoritaria que en bicicleta, sí. pois pues iso, penso que pola terceira edición Claro. E logo que sí que vai ser agora pronto É o da Fonsagrada Que tamén vai acompañado de ruta En, en bicicleta, opción de Monte tamén uh -huh. Que é durísimo, da Fonsagrada é durísimo A verdade é que un non tuve en, Todavía non me atrevín a ir uh -huh. A participar Porque claro. ademais suele ser Eh, con, con frío, claro, neste tempo <risa> y... Bueno, é bueno, eh, eh, un comentario eh, porque como fal, eh, o alcalde falou nos del digo, pois como eh, vosotros tendes unha grande asociación bueno, un club de, importante pois, po, pois non sei, sé, apuntar a unha xenda que o mellor alguén da, da, da propia entidade, pois po, pode estar interesado, nada máis Pois pues sí, que tomamos nota para o mes de maio entón... vale Eh, eh, bueno, non sei que agora esta semana Vemos mm. os torneos eh, escolares de, Deportivos da montaña mm. Que por un lado, pois en primaria Van a facer en Cervantes Vouxe decir o número de que eu 140 nenos carai, de primaria carai. Van a ir a participar Este martes Pois a unha concentración deportiva Que en principio é de badminton mm -hmm. Pero como, claro, son demasiados nenos Para unha actividade de badminton mm. Cos recursos que hai Pois pues, eh, vai ser multideportiva Vai claro. aganguer máis máis eh, Especialidades E isto pues, vai ser o martes En Cervantes e o mércores en Becerrea uh -huh. Vamos ter xa o tradicional Torneo de tenis de mesa uh -huh. Que vamos a contar pues, con 60 participantes Tambén son moitos De Afonso Agrada, Cervantes, Navia e Pedro Afita uh -huh. E eh, bueno, isto sí que igual uh -huh. Creo que vamos pola 15 edición sin perder un ano eh, xuntando a todos os escolares da, da, da montaña nestas concentracións eh, deportivas que suelen ser así simultáneas primaria con secundaria ao final dos centos nenos pues, casi parece impensable hoxe uh -huh. eh, que podan xuntarse na, na comarca dos Ancares e en cadanza deportiva, non? lóxicamente, eso é es mellor que outras reunións que non teñen o mismo nivel de, de, de no naturalidade sé, de naturalidade, non? É, é moi curioso, Julio, porque, ademais, desde... Bueno, hoxe, me parece... Porque vos sabéis esas características de desta de comarca. Claro, son, montañosa. Que de aldeas moi dispersas, un mm. territorio moi moi extenso. É eh, es cabrado, non? de decir eh, que, que ten subides e baixadas bastante grandes. Pois, exactamente. Despois que as comunicacións non son fáciles, que sí. non hai servicios de pois de transporte, non? Uh -huh. eh, e des esto e sorpréndete como os rapaces e as rapazas coñecense todos, absolutamente todos. Uh -huh. Pois, é dicir, gracias un pouco, pois, bueno, eh, tamén por, por, porque, bueno, agora que redes sociais, a vedes, non? Pero con este tipo de actividades que facemos os colexios xuntándonos, pois teñen ocasión de coñecerse, de contactar en persona, non? Non só polas, a través das redes sociais. Moi ben, perfecto Parabéns pola parte que che toca. Pues sí, sí, sí que aquí sí que, sí que non é por bueno, presumir e tal pero que é bastante. porque sí que levamos con este proxecto un montón de anos e eu penso que, que é moi exitoso e moi digno de, de Pois pues precisamente por de eso non, non, so, non eu só so, non se non penso que todos os profesores concretamente de, de educación física, das comarcas de aquí dos de, de centros educativos da montaña un proyecto noso, que elevamos un montón de, de años con él y que bueno, que exitoso. Bueno, eh, eh, sabes que o éxito te lo garantizamos porque non somos talismán para as persoas con coas que falamos, con, con entrevistamos, por lo Eso tanto... es verdad, É verdad. Eh? É verdad. Eh, eh, non sei, eu presumo de eso, pero eh, é decir, é que eliximos ben, por, por tanto, xoder vos vos, non, non, non é que nos algo, algo, bueno, algo, algo... todo, todo, todo tera, todo influirá, non? Vale. Porque ben ves que cantas cantos proxectos e de cantas cousas falamos aquí, sí, sí, sí, Neste Sí, programa nun de de, bueno, de todos os os aspectos, non facemos repaso e xa o que levamos. Sí, de información. por aquí. Claro, de informacións, de noticias, de novidades, de, de, de, de asuntos que, que suceden en esa contorna, eh cousas moi moi importantes para Son para nosotros, non? Cousas, cousas pequeniñas, pero que, que bueno, que van sumando e que uh -huh. van facendo o a vida diaria daqui da da da nosa zona. Claro. Pois agradecer cho que sin, sin a túa colaboración os nosos galegos do Mediterráneo non se enterarían deses cousas. <risa> bueno, bueno axudamos tamén, que voia hai forma de, hoxa forma de acceser, Bueno, de... pero casi per, casi se si vos poñedes agora co Google, eh, podedes ata viaxar non fala. pero non fala, eh, hai que traballar máis, entonces eh, aí a comunicación en directo é moito máis productiva Agradecerche moitísimo, Fernanda, que, que sigas disfrutando do fin de semana, eh, a tamén tiro o sábado, non? e está vendendo o sí. sábado. Veña, unha aperta grande. Até logo. Adiós. Xa vedes, as comunicacións e as noticias dende Galicia fresquiñas. Vamos alá, continuamos con música. Olvidaxe el mi olvidente Nada che quede indebendo.